Zer eman diazua begi gaitan? E, hori da maska bat, ainiz jende bai egitzen da hortaz, <laughs> ofet be, ulien bebesteko. E, Udan ainiz huli baita eta bon, hola pasatzen dutela harik eguna kampuan eta alerre begia pausatzen zaie hori eta na ez dute Deus egiten alhalbigietan duten kontra ez dute eskuik. Bon, ez dute escuriiek badute buztan bat ere eta gero ile aintzineko kimuri eta hilea hoka initzba du, batzutan zakit ikusiatuzun deia pencean ematen dira hola buruzkontza Eta batak besteari bustanarekin kentzen dizkio uliak buru eta hori eba Zingarria da, horien artean uh, ulertzen dute besteak baduela begietan eta Zagin nola funtzionatzen dutak? Eta hori da, ez ba, dakit, ustez uh, uh, adaptatzen da ba, giztakia bezala Nimareak adaptatzen dira urteetan uh, zehak eta ba, ara Zaldia, kabala, abere gisa ikusten dugu uh, Nola deskribatuko zenuezzuk leire zaldi uh, bat, zaldi ba, bat bai biztan da lehen lehen gauza be ba, animale dela uh, zantzi behar, e, bizi behar dela alere bere e, bai, kanpoan eta guk e, hain hitzera biltzen ditugu zaldiak beti horiekin ingira egunero ero eta bon, guk piskat gure zaldiak gure lagun edo bizikideak bezala ikusten ditugu biziki urbilak baitira baina eta zentro batzuetan ere biziki e, humanizatuak dira zaldiak baina lehen, bai, le, lehen gauzan ez da antzi behar ere kanpoko animaleak direla eta eta taldean bizi :i, hori berekin usoso egiten da humanizatze alde hori pentsatzen dute ala ere badute logika bat toien buruan nola funtzionatzen duten baddakigu. Bon, beti berdin berda ikusi usaian noa duten eta... Uh, zaldi bat bizi dena, beti boxean eta bere bizi osoan uh, zakit zalditegia hundi bateko boks batzuetan eta bizikigutitan kampora joaten dena eta biziki zaindua dena, ola. Uh, egun batetik bestera amaten baduzu kanpoan ez du sobera ulektuko. Baina fenleen tasuna alere maite dute taldean izatea eta guk hainitz uh, kampoan uh, ustean ditugu. Bon, maite dute ere uh, orian erosu tasuna, neguan eta... Sartzen ditugu lari bajnera, biziki, biziki konten dira, eta bon, guk badu, baitugu saia, ere ikusten dugu, pausatzen aldirela, eta euriaz, eta hotzaz, babesten eta pausatzen, errekuperatzen fitago. Kontent direla, nola ikusten duzu? <laughs> bon, badira, <laughs> ez da, jesabaina, Be, badira keinu batzu, ere zaldiaren izateko manera, ez dakit pixkat burua pal, tranquil, uh, Ba, ikusten duzu saldi bat biziki buru altxatuatua, begiak alde guzitan, belajiak alde guzitan, piskat de, besteak dehitzen edo horren, bon, ben, ikusten duzu fitez resatuatela. Eta gero bat bat bat dena, hat hartzen duena emekki, eta hori bon, da urteetako observazioa. eta azkenean izuz saldi bat untxadelari eta bat ez. Ba Akin behar da, pentean, ikasik uh, uh, ogoita bat horren ezug egunean jaten alatzen uh, direla zaldiak. Beti ari, ari dira jaten, eta bizikiona da orientzat ere, anaktean ibiltzen dira egiten dituzte, zetakit, hama, hama bos bat kilometro egunean pentean, eta beraz, beren gorputzaren bizikiona da, eta... Hora, berdin, pentean, izan pentean edo bagnean, jajera ikusten duzu, ea hor begira bizaldi horiek, bo, elgarren ondoan ari dira, beti, tranquil dira, eta, eta horiek bioiek, untsa dira. Ea, ikusten baduzu bat hasten, joan jinka, burua mugitzen aldegozitan, bo, horrek or, or, badu zerbait, are, aterako dugu orti, edo, mm. e, bola, beti da observazio azkenean. Eta ulertu behar da? Fe, ari bada ezker eskuin, eta nola ulertzen duzu zer duen? Be, bon, depende, ere batzutan uh, zakit uh, gure zaldiak ezakutzen ditugu, badakigu zoinek uh, uh, uh, zer berezitasun duen, edo zer ez duen maite, edo adibidez orduan batzuk uh, enerbatzen batzen dira uliekin, orduan momentu bat batetiko iti aspertua delarik, be, burua esku inezkerk entzeko ulieak, eta hor pixkat uh, ener batzioa edo sentitzen da, eta hor bere bon, be, sartzen dugu edo uh, Bon, bertze zerbait egiten dugu edo kalmatzeko. Justuki erten ziren badakigu, ezagutzen ditugu, eh, zaldi bakotsak ere bere nortasuna bat duela ertena da? Bai bai, arjunt, eh, den denak dira. Bu, bon, guk hemen alire bat ditugu zaldi eh, kalmeak ez, eta zaldi eskolai, bilaldiak egiten ditugu, hor duan berduzu, eh, berduzu zaldiak mentalon batekin, beste naz ez du balio eh, aurktikiak igana azteko gainera, Eta baina ala ere bakoitzak badu ba, bere karaktera eta hori da hori da biskin ba, ba eta interesgeria. Bai, eta baituzte horien lagunak eta batekin huntza besteekin ezobera. Bai, afinitateak hori da. Depende lesomba denbora ek pasatzen duten elgarrekin, bortsas denbora gila kopasatzen badute, ba nahi dute, fein mai maite dute eta nahi dute elgarrikin izan. Matemaduso ba, bat alde batean da bat bertzean. Be deituko dira eta nahiko dutzen elgagikin izan eta eta hori egiten da piskanaka edo tiki danik, zeneta sojarazten ditugu ere hemen zaldi uh, batzu. Orkorki uh, aski onge itzen diratenak. Uh, baina gertatzen aldena ere da beojekin baderlarik behojaak eta bo, hemen ez dugu gar baina hottak dira ere eta beraz be, batzutan behojekin beti asten dira pixkatorak galapitak edo hoja zaintzea ere zen klientek edo, edo augek ez dute beti zira oartzen gauzetaz eta guk dugu beti begiradabat o, ogen gainean eta saiesteko uh, ba edo zein karapitaz eta egia da, zaldiak animale haundiak direla eta horiek justu behar badute beste apusatu behar ematen diote kolpe bat eta gu ogen ondoan uh, uh, ez gira deuz Justu kizuk bildoa dituzu kolpe batzu? Ah, bai bai bai bai bai bai I need I need I need I need erortzen da bon ikasten da erortzen nere uh, beldutasunuri ere be pixkat pazterira uzten eta ara hor beriki hautzi dute uh, elia divisio ta galdituan inzambila betes ta be kompetizioa egitenutan ez nere uh, kompetizioko beorra um, ere mandutz lagun baten bajatu Etxera, uh, sigide izan entrenamendua Eta zer erurizira, edo zer... Bai, bo, erurina ez oinen gainera, nire eria egonda ualetan, blokatua. E momentuan ez dut... Uh, ez dut sobera akashu eman, uste nuen justu biburtua zela, sikitu dut ibiltzen, behez jenaiz kompetiziorat, eta... izo jatu dut nire eria. Eta, haxe, bo beala <laughs> gertatzen da. Eta, bai, ez duzu... bau, bon, zutipidanik orta narizira, ez du guai patu, baina ez duzu... beldurrik idustu kolpe bat emaitearena, eta holako... Uh, baii bai, botxikidaik, bai, azkenean naiz eta lasai iren zaldiak manipulatzean eta, Beti, beti, beti, kaso ematen dugu, izan gure zaldi manxoen arekin ere, beti kaso ematen dugu bazkenean refleksak dira, baina refleksiorek naturalak bilakatzen dira, orduan duan beti ba, ala ere lortzen zu saiesten edo zein kolpe, eta beti da antizipazioa. Gertatzen aldira mila gauza naiz, eta aditua ziren zaldiekin, baina justu antizipatuz saiesten aldituzu bai, kolpeak eta horako gauza. Egia erran ere lehen fraktu, fraktura zela kolpe lodiak, behin seku lan gauza lagirik. Hol aldea zaldit gira, bela, zemen, xaran, uh, zurekin leire fagoaga, aurkesten aldiguzu, pixkat hor uh, egitura eta bon familiako estruktura baita hemen. Eta bai hori da, beraz, go hemen, hemen gira dola ogoita bosturte horrein, nere buraxoek hasi zuten zalditegia. Ja. Etzen bate familiako afera edo, edo empresa edo hola. Aitak tiki danik hori zuen pasioa zaldiak, eta bo, azkenean a, bizian ez zuen bide hori hartu, eta amarekin batera erabaki erabakizuten pasio hori realitate bilakatzen. Eta orduan erusi zuten hemen eia zahar bat, hauzukoaren eia, eta beraz zalitokiz sal, transformatu zuten. Boa, ez da ziren orain gaurikun ikusten aldiren gauza guziak, eta be, meki e meki urtetan zehar transformatzen, opetzen beti, eta ara beraz bon, beti bat Salito Kigusita mesala, akhiragune bat. Gero badugu uh, karriera edo manager ohn un uh, kurtxoak eta zaldiak entxerarazten ditugun. Eh ondoti baditu boxak, badira estabioak bezala, estabulazioak eta gero bezeleri bat eta padukatikiak inguruan. Orduan guk badugu um, Bo, gure puntua gula hemen da ez dugula pentze gure penttzeak ez dira ondo ondoan. Ba ditugu zazitxiki batzuk, dela praktikoa da baina bestela uxun ditugu. ditugu.zen aski orain hasi dira etxeak eraikitzen eta aski uh, mugatuak gira espazioan, jodan hori epixkat helbaitasun uh, bat da. Baina baina bo, lortzen dugu untsa funtzionatzen eta nola erabaintu zi ohinez, pentzetara edo, Bai, oin ez, eraz badugu teknika berezibat, piskat, lehen egiten zen iduriz, eta bonik beti kasitutemen aitarekin, ere maten ditugu zaldiak bustanetik bata besteari lotuak. Guk ere maten dugu lehena, eta gero bestea lotzen dugu bestearen bustanari. Eta hola egiten duzu leho bat, 6-6 Tikiak dilarik zazpi eh, maksimoa, eta besteak bosei zaldi. hoja beraz, untsa egin behar dira badako pilo berezi bat, eta berdin be behar, afinitatez lotzen ditugu, eta behar ezagutzen dira, zenta joaten dira pentserreal garrikin, beraz, haitzen dira. Baina hori bai, lana hundia da ere matea zaldiak euh, pentsetik etxera, etxetik pentsera, eta eta hori ba, gure, gure balore bat da, eh, nahi ditugu beti kanpoan izan, lana da, denborak du, baina badakigun haitzen dira eta batzutan harintzen du ere zalditokiko lana. Gauak kanpoan pasatzen dute? Um, depende, badirelarik kurtsuak eta bezperan sartzen ditugu, batzutan pasatzen dituzte uh, gau batzu bagnean. Baina adibidez goizuntan haita behatu da hor talde batekin, hirureneko ibilaldi bat entzat, eta bukatzen dute mendian dugun pence batean, han bukatzen dute ibilaldia, eta zaldiak egonen dira han iru egunez, eta gero handik beste ibilaldi bat egineen du, unat behitzetak ertzeko. Beraz, hola harri gira, piskat, pausa, pausak ere hola markatzen ditugu, eta... Zomaz zaldi bat dira hemen? Orduan, uh, bat ditugu behogoi bat zaldi, dena nansirik. En fet, egiten ditugu uh, iniz gauza, uh, bat beraz zaldi eskola, gure zaldiak, uh, zaldi tapotioka, biak nansiak, ahondi tatipi, bat ditugu ogoi bat zaldi eta potxoka, eskolakoak, ibilaldiak egiten dituztenak, kompetizua hori usia. Gero, ba, ditugu amak bat, jabe um, bat zaldiak, usten dituztenak hemen, uh, guk ditugu hartatzen, eta horiak uh, etochtzen aldira igaitera nahi dutelari, kurtsuak hartzera, eta be, hemen diren uh, instalazionetaz uh, gozatzera, baita ibilaldietara joaten aldira nahi dutelarik. Eta gero, ba, ditugu egiten dugu askuntza pixkat, beraz, ba, ditugu uh, bai, depende, seizaz Azpi hume, uh, seila betetik uh, iru laugtera, Or, horiek uh, egoten dira penteetan eta batzutan heldu dira unat edo denboratxak jatxak edo lantzeko, ikasteko, asteko. Astengira gira aski goiz, gero egesa izan dadin eta naturala izan dadin eta ez sobera ahotza izaiteko laugtetan, uh, Gizaki batzu, ahi batzea, eta, eta gero mendian bat ditugu potioka batzu ere. Amak bat potxoka joduan ahokko potxoka gero balorizatzen ditugu. Unat jausten ditugu uh, ohotsak, ahak, uh, gero uh, klubean aritzeko. Uh. Balorizatzea hori da? Ere, bai. <laughs> Gure, bai, guretzat guk ez dugu haragitako uh, edo haragitatiko uh, gortzen. Eraz, uh, emeak egoten ira mendian, eta gero, uh, ajak, be erabiltzen ditugu, uh, bestena ez zindira egon mendian, otsak uh, uh, orduan jausten ditugu, eta seila betetatiko iti, be eta hola, ongi da, zenta, be, ondoko urte entzat, berdagoitatu, bon, eh, da eta pazientzia, uh, berdagoitatu, eta gero, be, lau bost urtetik goitia, azten dira piskat lanean, zaldia eskola nantibidez. Ipatu uh, duzu fitefitean, ez duzue haragirako ezten, ez duzue zaldirik jaten edo, zakit, nola egin beharren galdera, baina, jango zinuk ez zaldia? Be, ez dut seko lan dian, baina, ez dut seko lan zaldirik dien, egia, be, bon, Ara, bongurriak bistan da ezetz, gero uh, aratigiamar ara uh, osten badut zen dako ez zen jaten ditugu uh, billot eta atxie unuak, bon, uh, ara geru nik xinesten dut ere potxoka um, ahaso hartan uh, filieran uh, nire ustez ere hutsada um, Zendako ez, eh, saltzea eta erabiltzea aragi hori, shal batzeko ere ahazza eta izaten alda beste uh, ahazaren beste uh, bide bat. Ados, mentsa. <laughs> Eztia uh, ideiari. <laughs> Ebe, uh, iten aldugu bishita pixkat, promenatzen egida? Uh, Segitzen zaitut? Ozan, beraz, hemen uh, duzu uh, ajera eta bulegoa, uh, eta hemen beraz, uh, Zelleria, mm. beraz, hor dugu material guzia, zelak, kaprestuak eta dena biltzen. Hor, beraz, badira, hainitz zela, zaldi bako txak badugu berea, eta batzutan baditugu uh, pixkat doblean zela eskolako zela klasikoak, daitzen dira zela inglesak, Eta gero, bat ditugu, ibilaldiko euh, zela, zela batzuk, beraz euh, ibilaldi duzetan erabiltzen direnak. Or, euh, bat duzu matela zazabalago bat, eta orduetan ibiltzeko zaldi eta zaldunaren zat, euh, erochoa gondirenak. Putain grek? Ba, Beraz, bakotsak badu bere izena eta hemen txikientzat, eh? izena eta majazkiaz eta hemen ibiltzen diren aur batzuek ez dakiteo ino irak urtzen. <tusen> baitzira lau urtetan, beraz, lau borxei urtete urtetan batzak ez dakite, eta ondotik, bakotsak badu bere, bere materiala hor ikusten duzu, batzu joan dira ibilaldira. Hori ere, um, zelen lana da eta dena lajua da, beraz behar da, batzutan euri abiltzen dularik, edo ejautxa behar dira ahtatu, beraz uh, garrbitzen ditugu lehenik, eta gero graxarekin, uh, zapatak bezala azkenean, uh, beraz da dena garrbitu. Beraz hor ikusten duk, kaixo, lasai, kubano... Dorda, saioa, patsaran, iparla, okay. tagza. Zaldien izenak, maiz gukemanak, autatzeko izenak, bon, sohtzen dirilarik etxean, zailaraz. Enta, bada, familian bakotsak ematen du hilitzia, eta arribatu arte adostasunera maiz, bada, piskatka pita, baina, bon, skenean atxe dugu, eta akomeatzen gira. Bozkatzen duzu edo, nola? Bozkatzen edo bataiatzen, depende. Importantea da? Bai, bai, bai azkenean uh, beti horiek ingira, e, orduan batzutan, dola irurte uh, izendatu ditugu batzu, um, bon, uh, kasu emangabe, sobera, eta bat daitzen da, Kaiku eta besteak kasko. Orduan beti nahazten ari gira. Kaiku, kasko eta kaixo. Horako or gauza ere batzutan uh, berrak kasu eman zen. Eta gero azkenean maiz uh, erraten dituzularik beti trompatzen dira. Detailetiki batzut dira. Eta gero entzatzen gira ere uh, izen aski egresak uh, atse batzutan uh, batzuek uh, transformatzen baitituzte gure euskola uh, izenak eta uh, belagietan mine egiten baitu. Bai, hor kaiso irakogtzekoa, bai, bai, me bonbeine jantak eroa. Hor dira, ah, hola, idazten da, dors. Hor izkuntza aletik, bada zaldite eskola, e, gero udan gira, oax, bera zogere udan, erpentsatzuntza, kanpoko jende initz baduzula, nola pasatzen da zuen zati Bai, bera zeimen uh, bizkuntzetan ari gira, uh, urte oso antzeak, bera zanik ditut kurtsuak emaiten, ditut hainitz uh, uh, euskoa lune uh, gazte, kurtsu oso batzu ematen maten alditut euskoa oraz, uh, bat zutan, uh, bat uh, naiz Dena bitan egitea, baina, boazkenean, kurtsoa elebilnuna da, eta batzu, ari dira, euskora ikasten pixkat zaldiaren uh, bitagtaz, bera, aski, aski ingeakia da. Gero, udan, baditugu bai kanputiakak, uh, hemen goden da initz, ere, eta nire aktibitateetan gero, badut uh, egiten ditut uh, egon aldiak, beraz, uh, hor bizkuntzetan eta gero bi hastez udaleku, beraz hori ausko arraz, eta txaldetan niri ikastaroetan depende, edo okampoko jendea, eta badirelarik hauk bat edo bi uh, nasten dut beti. Egestasuna eta naturalena ere aukarekin. Egon aldiak uh, Beraz egiten ditugu, hiru uh, egun mendian uh, nera Horiek uh, joan dira jondenastan kanpoan lo eginez ohialetxeetan, Mukan dut beste bat uh, aur txikiagokoekin horiek zut zituzten zortze ama jote eta hemen berazktibitate, kurtxo uh, bad voltzi ere da kobazia bezalaaldi gainean, ibiraldiak, egikaratzaaldeekin uh, baina attzera gaubelaatxean eta hori piki maiitu dute. Zamat urte bizi dira zaldiak, zaldiak, potiokak? Mai, uh, gutxi gora behera, ogoita bost oitamak urte, ez badute arazorik. Eta gero, hemen egoiten dira, depende zon baden bora. Asten badira, aski goiz askigoiz uh, iru la urtetan uh, lanean, bon. Guk uh, hemen ajarazten ah, ditugu lau urtetiko iti. Uh, Apepres, uh, gero batzutan erosit izan ditugu zaldi batzuk, bazitustenak zazpi urte eta ez zuten fitxik egin, orduan ez bate igatuak kakotxen artean. Eta gero depende, noraino lan arraziko dugun zaldia, depende forma haundi-aundi eta osasun arazo gabe ea e batzutan ikusten dugu fisikoki hau ez da, ejeskizaktuko, beraz, salten ditugu beleenago, pixkat eskaintzeko bigajen bizi bat, jodan batzutan, be, kontaktu bat kontaktu batzu, edo jende bat, eto jen dena bojanik, nire ametsan ame da erostea zaldi bat, eta gero ibilaldiak egitera, badut dut pence bat, bat dut bat, edo manen dut pensioan ez da, eta, bon, araxaltzen ditugu, hola, ezagutzen ditugun jende batzuei, edo, onkaiteko, segur gizaiteko, is, bez, zaldia, joaten dela leku seguru batera, eta gero hori da berda egiet-getari pentsatu beraz, hori ere, ez da egietz beti. Eta, mebon, beti lortzen dugu, ere, gure zaldien behitz banatzen, eta hori bizik importantea da guretzat, eta beti behien hartzen, eta... Maia, din zaharian ezitu zelan arrasten. Ez biztanda ez ez, eta hemen atxikitzea ere ainit zaldi, ez da egez kostatzen du, ez dugu ainit zel, ez dugu askilugik zaldien emaiteko, beraz, oha, entzatzen gira, atxe maiten, etxe batzu. Zamat lurdu zuzue, beraz, zoek? Ba ditugu, ogoi bat oha, egiten ditugu gure belaxak, bon, ez dena, erdia aurten huntsa haitu konten gira, joan den urtean, idogtearekin urte biziki zaila izan zen. Eta, eta ara, gero, lastoa erosten dugu, eta gehien bat jaten dute belag bazka freskoa, kanpokoa, eta belag hitoja. Eta cereal bat baina hori ez gu gukikiten erosten dugu. Zon bat uh, balio du zaldi uh, batek? Horren uh, hori ere biziki desberdinada. Ukaten uh, alduzu, potoka bat mendikoa, prezio biziki apalean, uh, gero... Sinez bisiki sabalada dituzu uh, edo... Eskolako zaldiak, deia prez direnak, horiek beziki sekatuak dira, beraz, balioko dute soxa. Uh, Adibidez, pone on batek, lanean ari dena, eta emaiten alba dituzu aurkusiak, maila on bat arte, balioko ditu, behar ba, irumila euro. Berdin, kampoko zaldi bat, ibilaldi zaldi azkar bat, ibilaldi entzat prez dena, eta horra, boz, seimila euro. gutxi gora bera, bistanda, bat direla merke, merkeago, Batzutan badituzte osasun arazoak edo oinetan arazo batzu eta hola, eta batzutan bepresioak ere apalago dira. Um, Osotasun bat kontutan hartu behar da, eta gero baduzu duzu ahazarena. Kompetizio edo kiroleko zaldietan, ahazan zirelarrik eta genetikan uh, biziki honak direlarrik zaldiak, hor, bon, um, beste presio batzu dira, uh, guk uh, zitugunak pratikatzen hemen. Bo, untsa. Segitzen dugu behar dira? Gau zen. Hemen uh, gure pixkat berrikuntza. Uh, hemen da potoken alekoa, beraz, potoken uh, boksak. Uh, egin ditugu obratiki batzu, uh, apaldu ditugu paretak, tindatu behitzuriz. Eta hemen, beraz, binaka biltzen dira... Uh, potiokak, puntan bat eta bat, eta hor duan, ja, uh, hemen baduzu duzu ate gainean uh, Potiokaren izena eta astian zelegian ikusi dugun uh, majazkiarekin doana. Garbitu ditugu goizuntan uh, boksak, uh, beraz, kakata pixak hendu eta lastu garbida badute. Beraz, hor uh, kanpoan dira eta ondotik sartuko ditugu larik uh, Janen dute lastoa ere, maite dute lastoa hori diatea, baita bila bajenean eta hori uh, sekatzen uh, maite dute, eta denbora pasa ere uh, eta txaldean uh, bat ikastaroa horiekin. Beraz, hori, uh, uh, bastu dute goiza tranquil, eta orain gero lanera. Gos baid uri dute, bai hori eh? Bai, bai, bai, untsa dira hori. Uh, <goczuaidu> eta batzutan ere kalme eta jeskotasunean ere batzutan uh, biziki bero egiten duelari kanpoan. Oja, hemen bat uh, bigela, beraz, materiala, usteko, hartaproduktuak, erremedioak, ara hemen uh, belag eta lastoztoka. Eta ondotik hemen bat ditugu, uh, hola, stabu, stabulazione batzu, beraz hemen zaldiak bi edo banaka biltzen ditugu, berdin afinitatea eta eta horien haundita arabera. Eta hori ere, bat espazioa, etzateko ere lasai, hori maite dute, etzatea, jakin behar da zaldiak apakari bat dela, eta ez dela maiz etzaten. Mm. Baina konfiantzan delarik eta alere etzaten dira eta hon egiten zaie bat zutan pausatzea. Beste naz, beti lo egiten dute. Lo egiten dute shootik, beraz? Ez da lehen daba. Ez, lo egiten dute shootik. Gusten bat duzu, bat, pixkat burua, pal, pixkat zombi, hola, lo dela. Begiak it beti uh, Etxi erdiirekiak beti zaintzen eta na baduzu uh, zaldiak baitute begiak pizkat bategetan ukaiteko justu burua itzuliz uh, begirada bat uh, kasik kirurehunta lauroi uh, itzulian. Mm -hmm. oh, itzultzen dute burua ikusten dute etortzen dilari gauzak gibeletik eta mm -hmm. fit eskapatzeko. Eta hor, beraz, hemen barnean direlarik, etzaten dira. Bai, maiz, uh, atxetan, uh, ba, bon, azgira beti hor, batzutan pasatzen bagira, piziki kalmeda hemen, eta, hola, rekuperatzen dute, kal, pausatzen dira, eta, ziren ez, uh, aski goxu da atxetan batzutan, uh, bo, ba, naiz maiz helduz, eta mm. aski denbora pasatzen dute hemen, baina batzutan aski uh, goxu da, ere ikustea lasaitasun hori hemen, Eta hon egiten du, fe, neri ere, hon egiten zaitik uste hori. Mm. Nasaitasun zahabait, kazi? Bai, hori bai. da. Xen ditzen zaituzte? Zagutzen baitzaituzte zaldiak, gok uh, edo usaina aletik? Edo ur... Usaina, bai, pentsatzen dut, gok bilgirelarik, gero... Uh, beh ujon bakira berba ez gaituz segitan ezagutzen baina bai bisanda gero ezagutzen gaituz dela gu beti uh, orekin girenak uh, segidan ezagutzen gaituzte eta eta badakite ere battan uh, zer uh, ez, ez den egin behar hitu o hau uh, battan uh, batzuk okinak dira eta aurrekin profitatzen dute surviventzialik Ez da gehiago mugitzen eta ba, hori da batztan jarrera batzuk aski uh, ahigarri eta egingarriak dira. Eta badakite zuzukeri uh, bat egin dutelarik? Eh, bai, bai, badakite bai, bai, bai, bai eta zure botza haltsatzen duzularik pixkat eta kidan begidatzen zaitu gibelkatzen da edo bon, ez beti hemen batzutan bai, bai, mai Har hala ere jakin behar da zaldi animaludiak direla eta berhar delala ere jaspetua markatu beti beti beti beti zenta beste na inartzen al Eta hastian aipatzen ginuen humanizazio hori ere batzek hartzen dituzte zaldiak horien niak bezala eta azkenean genean batzutan dira gauzak berhardan bezala pastean eta. Ba eta guk batzutan hartzen ditugu nire, <laughs> gure zaldiak niniak, bez, gure niniak bezala, baina zantzi biak direla animale ba indaktsu eta azkar batzu. Bai, sakurrentzat ere bergauza egiten da? Ba? Bai, hori da. Ostokadak. sistemen ez dut uh, galdetu. Bai, e, ordoan nire bi buraxoak, eta tama, euh, gero ni gu beti hiruak. Eta gero ere anaiak laguntzen gaitu ere kanpoan ari baina laguntzen gaitu alere euh, bat ere larik lan botolak egiteko edo batzutan zutan atxetan eta hola. Eta gero gehiago euh, beharktatzeko euh, kanpoak pentzeak bat euh, badala initz entretzen imen duan eta berak euh, Txikidanik ere ursaila badu du masinekin eta baita ere zaldiekin eta lana esker da, <laughs> eta gero nire txantxak ere nire hamarren aizpak laguntzen gaitua ainitza bat lan, lan bat, baina gero orain gutxeagoari da, karchik egietatua jet da, beraz Biziki maitez du etortza, eta olako laguntza bai biziki importantea da. Zenta harizira beti, ez da eza pausarik aberekin, eta batzutan batek ere ertzea momentu bat pausatzeko eskerregia da. Azkenean biziki familia gara da. Hor batugu gazte bat, gure zaldun bat, ere be, egiten duena sasoina helduta heldu joren egunean zeax batzulan egitera. Unxa, sigitzin nugu? Eh, ne, eta gero izan egiteak. Eta uh, hemen uh, lotzeko zaldiak alde guzietan, hor duan uh, ditugu lari kurtsuak edo ibilaldiak ateratzen ditugu eta hor uh, lotzen et prozatzen, prestatzen eta eta ondutik, uh, edo bagnerat, manejarat edo kamporat. Eta joan egira horain ikustera salietekio hori. Meraz hemen... Uh, Egu jesko zaliteke bat da, badira zazpi box, Hemen ez da lastoriek, zekaz aia da. E beraz hori e, ere bizkio ongida zaldien zat. Apsok bat du ere horien pixak eta kakak. Beraz e, ara, egunero egiten ditugu hemen ere garbiketak. Eta oaxa, hemen tse bat dugu gure zaldi gazte bat, bantiloarekin e, mm -hmm. martxan Eta bera, bera zauritu da gaixoan, bai. Mendian sortua eta ibiltzen da besteekin pentean eta kolpe bat, beti ari dira jostetan eta bera da kasko. Eta gaixoa baditu hor bi boxan, eta ateratu gabe, bai, biziki afrusa da. Badu du, fraktura tiki bat ezur batean eta biziki tikiada ezur hain. Hor, enfen, diak inberda, animaleak austen durituz dela erik ezurak biziki lagia izaten dela eta bereziki ezur lodiak ez zindirela sendatu. Hor duan maiz be, dira lokartu betiko, bil. <laughs> Habe, zauri uh, handiekin. Uh... Bereziki, gibeleko patetan, eta hor ez duk handi hori. operazioak biziki garesti direla, eta um, maiz uh, iratzen direlarik begitz hainbeste pixu duten, behiz egiten behiz hausten dutela. Beraz, zaldi bat ezin ez da fraktura batekin bizi, edo fen, badira batzu, hein, irupaten gainean biziki guti, eta olakotan ez da daus egiteko. Eztatu zaigu, eta biziki, ben, afkusa da, baina hola da. Onartu behar da, behar dira diakin ere alde honak, txaxak, eta ori, Alde txar bat da, eta, hola da, animale ahundi horiek, pata finak, bat dituzte patafinak, eta batzutan, klak. Hau no? konten da zure eskoa ikusten? <tusurria> bai, bizikimun honuna da, beti ezekatzen du uh, afekzioa eta egiazki... Zinez, ez da bate plenitzen, batzutan egoten direlarrik ola egunak, eta hasten dira jootzen atearen gainean. Bo, al ere, hor berak badu animazioa, badadeende, hor uh, denak, beste zaldi guztiak kanpoan dira, baina gero sartuko dira batzu, eta baditu lagunak beden gauaz, eta jendeak pasatzen, beraz, bom, jamaten diogua eski maiz jateko ola okupatzen da ere, eta... Eta oran, gero bruzatzen dugu, zenta etzaten da, beraz beste naz baditu pikata kakak eta gainean, orduan emanten diogu bantiloa, bero baita hemen, uliak, uliak ere ufatzen ditu, beraz, mm -hmm. ontsa da. Ziozue ikatia amaitan? Bai, emanetan dugu, orduan gure ikatia eta batzutan musika klasikoa ere. Okay. Bai, bai, bai, bai, ola emanetan dugu aski apal eta goiten dira batzutan, ola, atxalde basa okay. <laughs> musikarekin ahitak jaiten du, kalmatzen dituela. Yeah. Hori mm. barren galegin erusen, ditzen duzu, zerbait alatzen dela, musika edo zerbait bat dela? Hemen, giroa, kalme da, eta, mm. bon, jaren dugu baietz. Sigi? <laughs> <laughs> Hore. hemen da gure er, beraz maneja, pista. Maneja? Bai, man Zer da izen hori? Hori, bezu maneja da normalki, teilatua eta bazte jaketxia. Manez, kubert. Hori da, egiazki, uh, kariak kubert, badu teilatu bat, mm. du, ora, pista eta gainean teilatu. Hori egien ginoen dola amak urte, zen bon, o, guk badugu pista bakarra, eta egia, be, neguan, bilakatzen dela kistoen basa beste naz, eta, eta gainera, be, jendeak trenpatzen dira, ujak eta sobera huri delarik, bortzatoa gira, anulatzeak urtsua. Orduan hori egin dugu eta zinez, ben, biziki konten gira. E, udan badugu itzala eta airea, kaskoan baita piskat, orduan airea bada. Eta negoan aterbea eta, bon, beroa ez. Badira, e, frantzian leku batzu, e, leku otzetan, manezak, paretak dituztenak, berotuak diren behanean. E, bereziki zaldien muskulo entzat eta behatzik jadutan edo bir direla. beste instalazio eh, ekonomikoa eh, bai eta or budgeta eh, eh. mais bon bat totala da eta eh. bai dute uh, kompetizio kosaldiak eta horrak gauzak beraz ba boxasa uh, horrak instalazioak barti tutsun mm -hmm. bas déjà de eh, eh. ez cola emen ezala emen badugu uh, kanpoko aire naturala Oha, eta beraz, be, hemen uh, badugu materiala, uh, material ludikoa, beraz, uh, koloreak, kuboak, beraz, jauzi arazteko eta hor, instauratu ditut gauza bat zudea, goizuntan banuen jauzi uh, uh, kurtsobat. Bineska kartu dutena eta atxalde untan baditut uh, tikiak. Bizkiludikoak ludikoak berditu, berdute egon uh, gauzek, tiki joek uh, ikasdestaten joztatuz. Uh, Jauzia uh, ipatu zu eta lehen ez dugu haipatu, baina entzuleire uh, kompetizion ere ari zirela... Erranda okuzu, zer da kompetizioa, saldi kompetizioa, bon, ba, izan mar dira, zer nahi mota? Bai, mm. bai, badira, ba hainbat disiplina saldi munduan, sin ez, ez, ez ditut denak ezagutzen. Badira, ez ba dakit, ogoitamak bat disiplina. Eta gero kompetizioan, adioz, dioko olympikoetan, uh, badira, irun disiplina nagusi. Beraz, baduzu jauzena, uh, trezaz, eta gero konkurr komple hori da jauzi drezaj eta kroz, hori da zaldienzat uh, biziki-biziki uh, fisikoa dena eta, um, eta beraz nik egiten dutana da jauziak, konkur duzu da obstakla itzen, eta beraz uh, bon, entrenatzen ez hemen etxean egunero eta gero hamar egunetik behin bain bian nire kotxarekin jauziterat zen eta hemen uh, pixkat uh, ere egia da Nire behujasten baita horrein baxa alodiagoak saldatzen eta hola. Beraz, behar duzu be ere mugiago eta prestatu. orduan duan banoa eta gero be prestatzen aiz kompetizioetarako. Beraz, egiten ditut kompetizioak urtean zeh hemen inguruan, biagitzen, azkainen, angelun, pauera joaten anlaiz. To... Bon, bordale so, batzutan, eta gero udan egiten dut bat ere lote Eta hor, ba, ezin nahizenez igo, han topatuko dut nire behoja handuko hasteetan lote gaxonen. Eginen baitu nire lagunarekin kompetizioa. Eta, bon, be, bai, diakin behar da, e, bon, e, dozuen kiroletan bezala, e, entrenamendu hainit, errepikatzea, aldi oro gauza bera, eta prestatzea, pazientzia atxikitzea batzutan. <laughs> Azkenean lortzen duzu larik, eh. badakizu zertako egiten duzu nori guzia. Zure behoxarekin, baduzu zurea eta tituzu, ez duzu edo zoin hartzen? Ez, be, nik bo, badu irurte, badu talan ere behoxare, erusi nuen eskikaztetan. Zenta badu da nintzen behit, zaldi bat erusi edo ez, eta pixkat desmotibatua entzineko aukanituen izaldi. Zaldizke uh, zailaako batzu eta eta orduan muzibazioak galtzen duzularik batzutan uh, zaila da eta hori eta bon, lagun batek ere lankidea zena ere esperientzia inituena ejan zidan bai, behar duzu sigitu entrenatzen uh, gainera, beo, transmititzeko ere biziki ikakantzitsua baita, zuk segitzen entrenatzen, gero zure ik, era, ikasleai, uh, ere segitzeko mamia erakusten eta hori, eta eta genera be, beti ikasten dugu, eh, za monitorea bait zira edo galo zazpia baituzula, baya, batakizula dena egiten, ez ez beti ikasten da, eta... eta... Motivazioa baduzu horrein behar, segitzeke. Bai, bai, bai, bo, badira momentu zailak, biztan da, eh? non, be, baduzun, ez baduzu, nezuzun lortzen, eh? ben, badira momentu zailak, eta badira gero, beharik momentu honak, eh? eta begitz motibatzen dutenak, eta, bo, ez diakin behar da, ez enlachatzen. Garaipena momentu hona, edo... Bai, edo gara edo ez bortzaz entrenamendu biziki hon bat, haste hon bat, burtxo hon bat edo asteburu buru, hau txailan asteburu hiru buru mm. ba, iru egun zutila bazi baina kompetizio biziki hona egindut eta biziki hon egiten du. <laughs> gure buruaren Bai, eta batakizu zure buruaren tzat, eta batakizu ere zure zaldia forman dela, untsa dela, e, ongiari dela lanean, eta, eta batzutan justu hemen, ikitean e, entrenamendu hon bat, batallatu gabe edo hola, zure zaldia, untsaari delari ikerantzuten, eta hori plasexada. Zorinda so zure zaldia, hor da? E, be, ez ez da hor da, itzen Eta, baditu sei urte. Eta ez ez da hor, zainta justuki, d'ordonean da, luciliana txion. Eta, bon, orbat, o momento bat, zutala ikusi, eta zidan, orba, fresatu anaz, eta... Oztokadak. Eta, ze hajimandoz zubereketan? Ebe, bo, ikuneroko hajimana, Bona bera, badum, ortan, bat du, ala ere, behok karaktera. Oztan bat zutzen, dira behokak, eta piskat bihot zandikoa da, eta pf, beti egun ez, nahez, berat piskat da ezagutzen ahuela, bat ditugu gure piskat kodeak, eta bai prestatzerakoan, eta gero zaldiz, eta azaz biziki zaldia txekina da. Esa zaitu beraz edo zenitzen baduzulako arrema hori enola sortzen da edo no? be, badaki zer egiten aldian zerrez astapenian joitzen naizoinu dola 3 urte dola be Bera mesfidatzen zen nire be, bon gero gaztea zen, beraz uh, gauza batzu eta pixkat bel eta eta orain bon, uh, be, f, ajemana jo homara da. Etxean pixkat futzitua da berdinintzaio pixkatik eg dituri du ado bat bekizu. Ba, <laughs> nahi du justtu penzera joan lagunekin dala eta eging dena dena joatentzlerari konpetiziot, edo bakarik da, edo zalitekiko beste batekin. Eta hor bai, e, kristainu atentzioa ematen dizula eta hor e, biltzen zirlari, kasten da deika, eta hori e, aski jingegia da. Ode, ja, beste ere batean da, beraz ez da inguru, e, inguru gunea, baina zen ditzen du kompetizioarena eta biskata, ongi egin behar izan? Hori of, ogi, egin behar, onberak beti ez du maite, bat jakon gitzea, roxaraztea, hori ez da bate beri gauza. Ben, bere gauza, ez batzu, bat gizu, biz, errespetu handia dute, eta ez zute honkin nahi, piskat, ez az ere, baina ez zute bate honkin beraz, hori da, lehenago, egin behar duzun, languzia baja saltatu baina oleen, hori da, lana, beraz, orta koen trenatzen gira, adresa zean, eta, eta gero, ahi batzen girelarik, bai, be, leku behirat, bon orain egiten ditugunak ezagutzen diugu guneak eta ez baditu ezagutzen bonbe, baddakihal ere giroa, zain den eta hola, beraz. Hal ere askki kalme zaldi batzek ez dute bate soportatzen joatea uh, kanpura eta. beroa Bro baduen ojateko eta gero ateratzen badut ere hola, uh, kanpora eskus uh, handboxetan egotzen dira ez dute pentzerik beraz uh, guk ditugu kanpora erematen. Eta ez ez goso hoibiltzen da. Dumea da, ikusiko zintudan no, bai, jauziten zure, zure mununuarekin, ezakit mununuarekin ditzen. Ezi, izi hatxo, edo bera. Ara bihaja da, itzen, da? <risa> izena. Ara bihaja <risa> bai. Jena uh, gunearen uh, jabe eta iduriz direla iziak, direla um, emazte uh, bozukar lariak eta uh, garaipenak ez zailola beldu egiten edo bera. Olako zeh Bai. Eta, hey, hey, egin behar. Zuek egon zenion edo hola zera? So. Ez hola da. Frantziako askuntza bat ezik heldu da eta bai, paper askionak ditu. Bera da hemen baditugu kiroleko zaldi guti, baditugu be... diabe batzuen zaldiak, be bera eta, mm. eta so jarrazi ditugu ere batzu eh, ahazza honekoak, mm -hmm. ino txikiak dira, me... Eldu dira. <laughs> oh, Zaldiak ikusi behar genutuzki uh, galeret. Uh, Kordetuak ma dira, hafi ikustetut hor. Oh, oh, Zube, potiokak, hau txikiena, bakaja. Hor, aur, horren uh, gainan ibiltzen dira, iru, lau, bost, sei urteko aurrak. Apone Shetland. Bai, Shetland. Hori bah, estakit, euh, ya, den, bo ez dakit zinezak den. Hor, gero behituko bertze Shetland batzuk, eta bi potxoka horiek mendian sortzu zirenak. Gero, hemen baduzu, be, badu, bada, belakztoka piskat. Bo ngeiena, adugu besteleko batean, uh, berean baditu gu, uh, eta familiako etxean dugu, handugu, uh, stoka gune lodiena. Ahoja, segtzen dira ebilalditik. Ah, <laughs> saldunak. <laughs> Ara, beraz hemen behitzen boks batzu, hemen materiala, eta nahi baduzu gibele radioan egira, hain badira behako batzuk. Zatuniz, bintzatzen <inaudible> berekin, mena, txendeuse ganoi. Alde al batetik uh, bat bon, eztik, ez dakit, er, beharik ez, bestelaz, ez ginantik, iganen, Ustuenen, Ustuenen, zirela mintzatzen, ez gindantik horien gainera iganen ere ustez. ustuzu Ez dakit. Uztu nonen ongi zirela, zuekila? Bai, untsa dira, baina, baina, baina, zergzi nioke, zergzi <laughs> nioke, Bai, hori da, barnean zira beti, fen, ez duzu du askataxun oso, azkenen ez duzukera bakitzen. Bai, baina, gaur ikon... Uh, batean lasatzen begin ditu mendian horiek ez dakit ere aterako lirateezken e, berhar den bezala. Yeah. usatuak dirilari jaten edo edo zeina animale bezala labora, laboreri etxetan eta ba batean lasatzen bat diituzu denak. E, nire ustez e, azkar gennak biziko diraeta besteak hop etxeko yeah. <laughs> e osakoga ere berdin. <laughs> <laughs> Oja oh, beraz hemen uh, baituguhal ere bisu jo badira BO jaak, Huntza uh, dira, bat betea da, ezkejikoa, oh, eh, gaztainkolorekoa. Elden urtean ukaren du ume bat. Grisak ukandu jonen urtean eta hojasita oh, dabejitzelanean eta Eta bi hauek gaztetxoak dira, post eta sei urte. Oh, dira ikusi pausan eta hastian ejatzen duena, eman dira buruz kontra eta batek bestearik entzen entzendio buruan duena. Hale bon, ere mugitzen du buruan. Hara eta hemen baduzu dutxa. Ah. Zabatztan, uh, bero-bero dutelarik zaldiek, uh, izerg ditan edo, la, be dutxatzen ditugu hor, eta behar badira egin hartak edo ungarbitu, la, patak edo neguan ere basa sobera dutelarik, gertatzen garbitzea, da garbitzea, atxemaiten da zaliteki batean, eta atxematen dena ere da ungarbitea. Mm. <laughs> oja, oja, metatzen dugu ungerriainitz eta gero be udaberjian ematen dugu, ematen dugu pente batean. Meta handi bat eta gero konpostatzen dugu. Oja, gero o konposta aberatsago baita gero lujarentzat eta ekertzen ditu elementu gehiago lujari. E, ora utzi baino eta bestenez e, e, ixuritzen da eta galtzen ditu bere, bere elementu ongusiak. Bilatua da generaaldihun gagia. Nai Bai, bai, jire, bai, onna da, tassobera mm. eman behar ere ona da. eta gero hori ematen dugu gehien bat lujetan, kisu pixkat eta. Osstokadak. E, Oja, be guk urte uh, oso antzeak egiten dit itugola... Aktibitateak bai, gehiago aldea da hemen, e, bera, zaldi eskola, irailetik e, ekainera, eta gero bidaiak ere egiten ditugu, nafajoan, ajagoian eta or, bida iluzeak, bagdeetan, e, bon, ere aitak eta hamak egiten dute hori, mm. laugai batukte eta nire aitak ezagutzen ditu. Bai, Bide, eskola bide guziak izan, Siberuan, Baxen Afarjoan, bastan eta... Eba, bardo, impresio berezibataz, zaldi zibilzea mendigain hortan... Bai, ba, ba, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai ere, tiki danik gira, eta ez tiki maitez e... Denek egiten dejat, dute eh? joan nahi dugu bachdeetara eta bon, bai bachdeak untxame hemen erigirati eta ez egiten. Bidaiatzen duzu behitzen manera bat ez, pixkat emekiago, ibili behar da oinez ere ez zirra beti zaldi gainean, baina baina pixkat pausantzira. Eh? Biziki atxegina atxe da begiratzen duzu naturaz eta batzutan oinez ibiltzen bon begiratzen duzu ere ibiltzen ziren ta, oh, ere, be, alozu, ya, eta hor ere begiratzen duzu hain izpaisaia eta Hola piskat denbora pausan balitz bezala biziki gozoa da. Ara, beraz, urte horso bada hemen e, aktivitatea. Batzutan e, esten dugu piskat atsagtzeko edo kanpo kolanetan aritzeko. Eta entzatzen gira batzutan be, egon batzu bakantza hartzen. Piskat burua urzteko eta pausan emateko. Eta galdera oso bat inen dautzut bukatzeko a, biziko ziente izke a, zaldirik gabe. Ebe ez urtsik ulan egin, zendako ez, behar ba, ezakit, nire ustez beti, nahizeta egun bat ez dugun gehiago zailtokidik, nire dugu zail bat edo hori, bai, pentsatzen dut. Ba, meungi, lehide fagoaga miliskeak, honat hemen ahturik eta, muntxasik egin Bai, miliskeak zuri nikusak. Oztokadak.